Välkomna till Stick With Us podcast, avsnitt nummer 18! Och vi som sitter här idag heter... Anna. Och Emma. Och? Jonathan. Och Jonathan. Vem är Jonathan? Jonathan är min lillebror och han är här i Göteborg. Och hälsar på. Och han står liksom... Titta på oss nu. Ja. <laughs> och försöka att inte skratta tror jag. Ja. Vi sitter här eh, omgärdade av madrasser och sånt. För det är ju faktiskt första gången vi spelar in hemma hos dig. Är I din och dina nya lägenhet? Ja, nu har vi flyttat så nu bor vi inte på 25 kvadratmeter längre. Nej, mm. Mm. Nu har jag har 54 kvadratmeter. Precis. Jag konstaterade det när jag kom hit för den första gången jag kom hit idag. Att ert kök är typ lika stort som förra, hela förra lägenheten. mm. mm. Du förstår hur härligt jag tycker det här är, va? Ja, det är toppen. Mm -hmm. Och vi sitter här omgördade av madrasser och som satt bevakade då av Jonathan. <laughs> så står, ja. han ser ut, och ser ut som en liten gladiator som står och tittar på ja. oss. Han sa att han skulle gå sin Facebook, jag vet inte. Nej, nu är nog färdig med det. Ja. Oh. Men Emma, vad ska vi mm. prata om idag? Idag så ska vi prata lite om, vi har ett lite speciellt tema. Ja. ja. Det är så att jag var på bröllop i helgen så därför så har vi tänkt att vi kör ett Fest- och bröllopstema. Ja, jag tyckte det var en jättebra idé. Mm. Jag brukar aldrig komma på någonting vad vi ska prata om. Och så bara säger ni något till förberedaren. För och har bara, ja, det här kommer bli jättebra. Så jag ja, hoppas ja. det nu. Ja, mm. det, det känns spännande. Ja. Fest är kul. Fest är kul. Bröllop är också kul. Ja, bröllop ja. är extra kul. Ja, Men vi pratar mer om det. Ja, vi tar det sen. Ja. ja. Ja, Emma. Har du avmaskat något sen sist? Det är väl ändå ganska länge sedan du spelade in sist? Ja, det är, Eller ju... vi spelade in sist. Det är så pinsamt lite av avmaskat. Och... Nej, det är det inte. Nej, man ska inte skämmas. Nej, jag skäms inte. Berätta istället. Jag har faktiskt avmaskat min Lobelia. Jippie! Ja. Och du har den på dig ny? Ja. Mm. Den är skön. Härlig. Mjuk och gosig. Och... Den blev faktiskt väldigt fin. Mm. Mm. Jag tycker den är jättefin också. Mm. Och du har din avväggan utåt så som det Ja, som det var i att Precis. Eddie som också Ann använde ju slätssidan. Ja, oh, hon använde då avisidan som är rättssidan ut. Ja, eh, precis. Vad krångligt sagt. Det var <laughs> väldigt innebäckligt sagt. Men den var fint Är du liksom nöjd och belåten? Ja, jag är hyfsat nöjd. Eh, den där är det att nu har jag använt den lite grann nu då. Mm. Eh, hade den på brylloppet första gången. Mm. Eh, inte ens blockad. Eh, så det hanns inte med. Men, och nu så tycker jag liksom att halsen hänger ut lite. Aa. Så jag funderar på bara virka den liten eh, smygmaske där. Men du har stickat den i på silke Ja. Är det, är det rent silke det? Mm. Mullbärsilke. Ja. Mullbärsilke. Rent mm. mullbärsilke. Mm. Jag kan tänka mig att det är, alltså, om man tänker så här att du inte har blockat den, det syns ju liksom inte. Nej. Att du inte har blockat den, för Nej. det är ju så himla... Det är ju sånt fall i det på något vis. Mm. Så jag, kan, jag är inte så förvånad av att den töjer sig. Men det är ju lite Nej. tråkigt. Men ja, jag tror du kan läsa det. Var, det, det var lite väntat också. Ja, precis. Det, det är ju så. Men, men så här, man vill liksom klappa på dig. Mm. Jag, klapp, jag klappar lite på Emma nu. Ja, det är kockigt. Mm. Mm. Nej, men så den är färdig. Mm. Den, eh, jag tänkte gjort långa armar på den. Och sen när jag satt där eh, och det börjar närma sig burlopp, Och jag behöver den. Mm. Så kände jag så här, när ska jag använda en silkekofta på vintern? Det gör man ju inte. Nej. Det är ju faktiskt en sombrig Det var väl tänkt, var det inte planerat sen ganska länge att du skulle ha den på pålöppet också? Jo. Mm. Eh, så är min, den är liksom, om eh, man drar ner den så är den liksom strax under eh, armbågen. Mm. Bara precis. Mm. Eh, men jag drar gärna, puffar gärna upp den så sådär ovanför mm. precis armbågen så, så tycker jag att den blir lite trevlig. Men hur är det i Ordinarium? Är, är det för långa armar på det? Nej. Jag tror de är lite... Det är bara en liten kort arm Ja, en kort där är mm. det. Jag tror den går ner. Alltså så, här, så att den har liksom en liten resår till på armen. Just det, samma resår som i midjan. Men, Men du precis. har inte gjort, Jag har inte den, gjort den heller? Den, Nej, det gjorde inte det heller. Nej. Jag tycker att den var väldigt söt. Men, att den var. Eh, ja, det var jo, fin. det tycker jag med. Att den var väldigt fin. Men eh, jag tycker också att det eh, inte behövs. När Nej. Jag, inte till det jag hade på mig. Nej, på precis. Nej. Jag hade sytt en egen klänning. Mm, Det Den var jättefin. Du måste. Ja, kan du inte lägga upp bilder på den. På ditt projekt. Follow Belgian. Alla andra, andra ord också får se den. den kan kan inte berätta hur den ser ut. Så att lyssnarna det, får en känsla i alla fall. Ja, men precis. Eh, jag hittade ett tyg. Eh, som var. Liksom mörkt i grunden. Mm. Sen är det stora blommor på. I olika färger. Mm. Alltså verkligen färgexplosion. Eh, och sen så... Eh, man tänker liksom... Att jag har en lite puffig överdel. Mm. Sen den går liksom högst upp i halsen. Mm. Sen så är det liksom väldigt puffigt fram till. Mm. Eh, är det liksom rinkat Ja, mm. det Den liksom... Man tänker att man har dratt ut en tiotjön. Så här långt. <skrär> <rät dobr> och rinkat tillbaka det. Yeah. Jag vet inte om det förklarar förklarat. Ja, men jag tycker det ska vara. Mm. <srät> mm. Och sen bak ryggen så är det liksom som ett eh, V. Mm. Ett lite rundat V kanske. Yeah. Och så Eller det vet Nossa, inte jag. För jag, jag har bara sett den och du haft koftan på dig. Så jag ska inte. Lite knut i ryggen. Och ser den lång. Precis, helt lång är den. Mm. Jag är ju inte klacktjejen. Skulle man kanske kunna säga. Jag har inte klackat på mig gärna. Nej, så, inte eh, jag heller. Nej, och jag kände det att ska jag gå runt på, på ett bröllop med klackar som jag inte riktigt kan gå i. Ja, nej. Eh, så då skete jag det. Jag är väldigt glad för att jag inte tog klackarna. För de som hade klackar, väldigt många hade klackar Precis. hade lite problem för vi var mm. på en brygga. Man vill gärna kunna dansa också, tänker jag. I typ ja, jag av... tänker mig att det var hål i oh, bryggarna. Alltså, oh, ja, så här ja, ja. men var ni på en brygga hela bröllopet då? mm, mm. -hmm. Eh, gick det gick det till, höll jag på att säga? Men... Det som, de hade gjort ett stort tält. Mm. Eh, och där var själva vigseln. Eh, jag kan också tillägga att det här var en, en vigsel enligt en gammal persisk tradition. Ja, det var inget eh, kristet det... bröllop eller ett bröllop så Nej. Nej, det här var väldigt speciellt. Jag har mm. aldrig varit med om något sånt här. Nu måste ju ha varit extra roligt. Ja, det var, det var väldigt eh, mycket saker som hände som man absolut inte visste skulle hända. Mm. Det var liksom så sådär... Eh, så jag liksom satt och bara, vad gör de nu? Liksom, mm. ni vet, den här mm. alltså, nyfiken, alltså ett barn typ. Mm. Så. så kände jag mig lite. Jag satt som tur var och jämte Leopolds farmor. Mm. Hon hade ju koll. <laughs> eh, så det var bara Nej. Hon sa, liksom, så här, satt så här och bara, nu ska de göra så här. <laughs> eh, ja, men hon om någon borde väl ha koll, tänker jag. Ja, hon jag. hade koll. Mm. Så det var, men det var väldigt kul. Mm. Men kan du inte då? berätta lite mer om det när vi kommer jättefastnade. <laughs> ja, det, det blir en avstickare det är, Men ja, det så blir det alltid. Man, på något vis är man förberedd, men på något vis inte. Och sen så blir det bara att man går vidare och ja. vidare. Och så. Ja. Men nu vill jag veta på vad du stickar just nu. Ja, det ja. ska du få veta. Tack. Jag stickar på min kjol. Just som är, står lite still. Och jag är lite rädd att det kommer bli ett UFO För den färgar jag av sig Ehm jag hoppas att det ändå blir en Så kjol. Sen så var jag ju då i Hamsta. När jag stickade mm. färdigt min Lobelia. Ja. Så då var det um, tvungen och att... Så då fick jag lite stickkris. <laughs> jag, jag hade ju tänkt att det här tar hela veckan. Mm. Och sen så satt jag där och så hade jag liksom... Var färdig. Och så skulle vi då... Det var... Gyllene Tider hade en konsert i Hamsta. Eh, Anna, hon gjorde precis en väldigt min alltså, jag är ju inget fan av Gyllene Tida och Paget mm. Jag vet att väldigt, väldigt många människor är det. Men jag... Eh, nej, Jag är inte heller jättefan av så. Men, eh, men eh, jag betalar alltså inte för att gå in på den här konserten. Det jag satt på andra sidan Nissan i Hamta. Ah. Eh, och hörde det där strålande fint, jättebra in på balkongen. Där jag satt. Det är ungefär som där jag bor här i Göteborg så hör jag ju jättebra när det är konsert på Slottskogsvallen. Precis. Så när du var Håkan Hellström så kunde jag bara gå ut och bara ja. Sen ja. <laughs> ingen nej, så nej, för mig i Göteborg det. och så vidare. Mm. Mm. Men så var det. Och då satt jag ju där och eh, hade ingenting att sticka på. Nej. Det enda jag hade var med mig var eh, lite virkning och jag är inte så jätteglad i det. Nej, du bara gör jättemånga kragar. Ja, jag vet men kanske ja. inte så mycket men, annat. Men, nej, men jag skulle göra sådana här underlägg till våra bord för att våra underlägg är så fula. Mm. Eh, men det är inte så kul. Nej. Så då tänkte jag så här, där sitter jag med stick och tre, bomullsgarn i tre färger. Det, ja, blev, det blev det blev en kofta. Just det. Är den inte färdig va? Nej, inte Nej. riktigt. Jag är, är så, ja, så snart färdig med själva kroppen så, så ska det vara Den ska vara kort också eller? Ja, jag har ju väldigt mycket midi kjolor. Ja, jag vet. Så att, det är bra, det går snabbt att sticka koftor då också. <laughs> jag gillar också det. Däremot så blir armarna ofantligt långa då. Alltså um, jämförelsevis så ja, håller med armarna i tusen år istället. Ja. Men i alla fall eh, den eh, sticker jag på. Mm. Igår gick min sticka av. Ja, det mm. såg alltså, så här är det typ alltid när vi träffas mm. Så fort man berättar någonting Ja, men det vet jag, det har jag sett att ja. man instagrammar Och jag ja. kommer ihåg att jag såg det igår mm. Och det såg jätteledsen ut ja. Visa Lisa tyckte att du var söt ja. Jag Tack, tyckte också att du var ganska söt <laughs> Jo, men jag kanske är extra söt När jag visar mina absolut djupaste och innersta känslor Precis, som när en sticka går sönder mm. Mm. Mm. Då kommer mina djupaste känslor Ja, jag kan förstå dig eh, men, men gick den det av, faktiskt... brösten den eller gick den av i festet? Det gick av i festet. Det här är så himla konstigt. För eh, alltså, jag folk är liksom såhär. Ja ah, men tre, de går ju av lätt. Och, mm. och jag liksom bara. Nej men det är ingen fara. Och, och sådär liksom. Och de har hängt mig i väskor och allt möjligt. Mm. Utan liksom någon. Eh, så. Jag har liksom kanske lite tänkt så här. Ja ja, går den av så går den av. Mm. Eh, och har alla gjort. Mm. Och så helt plötsligt när jag sitter så här Och ska liksom dra ur. Alltså. Nu tänker jag ska liksom dra från på. Eh, det ska börja på ett nytt varv. Liksom. Ja, ja. Jag sticker fram och tillbaka på den här rundstiken. Så bara, klick! Så det bara jag alltså, drog av den. Mm. Så jag mörker, eh, liksom, utan någon kraft så. Ja. Mm. Eh, och jag vet, jag kommer inte ihåg jag köpte den och jag kommer inte, alltså så här, någonting så. Nej. Eh, så eh, så jag, blev, liksom, jag blev lite ledsen. Det förstår jag. Men det var faktiskt ingen skada skedd. För Susanne på ett Nitten Pearl mm. i bjolskroken. Mm. Hon skulle ha syjunta. Det mm. har hon på tisdagar. Mm. Så jag smsade henne och frågade. Har du några tre år kvar? Hon svarade. Nej, tyvärr de är slut. Men kom hit så kan du låna en att mig. Ja, oh, vad bra. Mm. Alltså, jag har hört. att, Jag tror att jag och Maria pratade om det. När vi pratade om stickor och sånt. Att mm. Nitten Pearl ska sluta med utbytt bara tre år. Ja. Så om du vill ha det så Aha. bör du kanske kolla upp det. Jag vet Fanske. inte liksom inte när de tar slit. Eller om de Nej. redan har slitat tillverkade dem och sånt. Men jag har hört att de ska slita. Och jag Just har att de då sönder så Förmodligen. Alltså ja. jag antar det. De är ja. ju ganska generösa faktiskt med, och, och, med reklamationer och så här. Ja. Men, Men äh, ja. ja. ja alltså, jag tycker egentligen inte det är så konstigt. Det är träd, det är ett levande material- den det är, är, är tungt. Ja. Alltså, och det är utsatt för ganska mycket påfrestning när man sticker ja. faktiskt. Så ja. jag, jag är inte jätteförvånad. Men, men det, man blir ändå lite ledsen. Man blir, man blir lite ledsen när man sitter där och Precis. har tänkt sticka på den hela kvällen. Mm. Men då fick jag gå på att sticka fel. Så ja, är inte det var väl trevligt? Ja. Mm. Jag tänkte att om ja, jag åker dit och är med en liten stund. Och kommer hem vid, ja, vad var klockan? Strax efter elva på kvällen. ja mm. Jag ska gå på sippen nitt på fredag. Ja. Eh, vi, får, vi får kolla på min lillebror om Just det, jag ser på hans dit. agenda när <laughs> <laughs> ni kommer dit. Vi ska ju på Liseberg först, ja. så att det kanske kan vara bra med å, en liten avstickare med en, en liten, en en liten, liten ner, ner tempo. grej En liten avstickare med stickning av <laughs> mm. buller och kolla där. Så Precis. myta honom med något. <laughs> ja ja Det löser sig. Eh, så kanske. Mm. Helt enkelt. Ja, eh, jag har faktiskt en till grej som jag är på gång. Ja. Berätta. Jag ska sticka en, jag har köpt garn idag. Mm. Kanske det är en syndare. Ja, syndare. Nej, vi skäms inte. Nej, jag skäms faktiskt inte över det, för jag har ingen stor stash. Så jag, kan faktiskt, jag kan faktiskt inte sticka en. Jag, måste, jag måste faktiskt komplettera. Mm. Jag ska sticka en Bella Baby heter den. Mm -hmm. Och nu tappade jag namnet på henne. Det är en dansk tjej som är gjort. Jag har länkar. Och den här är, det är alltså barn. Kofta. Mm. Eh, och den finns i storlek 18-24 till 24 månader. Mm. Häftet heter typ sticka babyplagg på stick och tre, tror jag. Okej, okay, men nu kan inte du göra det, för du har ju inga tre. <laughs> <laughs> nej, nej, nej, men det här ska inte vara till en bebis eller, utan är till mig. Ja, men Emma... Ja, men det läser jag. <laughs> alltså, hur tjockt kan du sticka med. Det är inte ett tjockt, men... Nej, jag såg ju det. Så här är det. När eh, Susanna nämligen stickat upp en mm. i på stick och tre, och det är liksom rätt och så här. Och faktum är att eh, så jäkla stor skillnad är det inte på, på halsen. Alltså om du tänker ur ringningen. Jag får ju den lite tajtare då uh -huh. om vad en bebis skulle få. Mm. Och sen tänker jag att jag sticker på fyra, fyra och en halv. Då blir den, den lite större. så är den större. uppifrån och ner så att du bara kan göra sen den, den är längre av ökningen. Precis. Mm. Så det är väldigt spännande. Jag ser inte det här som ett problem. Nej. Än. Jag vet. Vi får höra vad du säger i nästa avsnitt i tiden. Ja? Mm. Eh, är vi till dig då? Ja, ja. Har du avmaskat dig. Ja någonting? det har jag. Oj vad jag har avmaskat när ja. jag var spåvande att, ska... att Men den var väldigt stor. Det var ju den här sjalen som jag pratade om. Mm. teststickningen en rund sjal som heter My Great Grandmother's Backyard Shawl slash Blanket. Den är väldigt lång. <laughs> det är ett väldigt långt namn. Det är nu det längsta namnet jag har stött på gott mönster hittills. Mm. Men jag pratade om den i avsnittet jag sände med Eddie för tre veckor sedan blev det väl. Mm. Och då sa jag att jag som sagt inte var så nöjd med den för att den var alldeles för liten. Ja, just det. Jämfört med vad den skulle bli med rätt gage som jag hade. Så jag gick upp en och en halv millimeter i stickor. Jag, jag gjorde så att jag maskade av den jag hade mm. stickat. Då hade jag ju stickat... De två första charten stickas inifrån och ut. Och så ökar man liksom. Mm. Ehm, och jag tänker att jag ska göra ett kuddfördral av det. Liksom ja, framsidan på ett kuddfördral. Mm. Om det nu är någon som har en symaskin. Som kanske vill äh, låta mig använda den. Till exempel du. Jo, ja det är jag. du ha den, <laughs> Så det ska bli det. Så den har jag ju faktiskt avmaskat. Ja. Och sen har jag liksom avmaskat den en gång till. För då la jag upp en ny. Och det gjorde jag faktiskt dagen efter midsommar. Mm. och vi firade ju midsommar ihop ja. mm. um, och den blev färdig uh, nu i helgen jag mm. har ju varit i Turkiet på semester en vecka ja. och då hade jag inte med mig den för att det var ju rama finul. Uh, ja det är ju lite svettigt det blev lite svettigt tänkte jag jag hade med ett annat projekt Ska jag berätta lite mer om sen. Um, och så kom jag det var jag och min mamma som åkte dit och vi mm. har så himla bra ja. uh, det är ju lite lång historia Ska jag ta den i? Ni... Kan, man, kan man göra den kort? Nej. Eh, man, kan säga, man kan göra det lite kort. Eh, där jag gick i högstadiet där finns mm. Lions, den organisationen. Lions är ja. en slags väljarningsorganisation. Eh, varje år så delar de ut ett resestipendium till mm. en niondeklassare eh, som då eh, väljs ut genom en uppsatstävling. och då vann jag. Fick ett mm. resestipendium och då får man välja på olika resor i eh, Europa i världen med olika teman eh, och som är då med Lions och då mm. bor man först i varje familj och sen är man på ett läger med andra ungdomar eh, som också gör sådana här resor då. Mm. Och då var jag i Turkiet och det här är alltså åtta år sedan eh, och då bodde jag i en varje familj med, och det var en tjej som var ett år unga än mig så vi hade jättekul ihop mm. och vi umixade även med hennes kompis som hade en annan tjej från Tyskland som bodde hos sig ah. eh, och vi skulle upp samma läger sen så ah. vi hängde ganska mycket. Och sen har de här två turkiska tjejerna varit på Lions läger i Sverige Mm -hmm. Och då har de varit hos mig och min familj. Okej. Okay. Och nu var det liksom min tur att åka dit. Så då tog jag med min mamma. Och så har mm. vi varit där en vecka. Och blivit jättebortskämda. Och liksom mm -hmm. in, för, inte fått betala för någonting. Så jag har typ bara betalat flygresan ner. Gud musik. Och Ja vi har haft det super super bra. Hur länge sedan var det ni träffade senast då? Um, alltså jag tror att det är fem år sedan ungefär. Mm. För att de var ju hos mig ett år... Alltså, Äh, inte samma år utan ett år efter varandra. Så. Ja. Och jag tror att jag var typ 20 och 21 Så fem år ungefär. Ja. Äh, men vi kom hem i söndes Eller lördagsnatt. Eller natten till lördag. Natten mm. mellan fredag och lördag. Och i söndags äh, till frukosten så äh, gjorde jag färdigt den här sjalen Och det som tog. <skratt> så då har Emma blivit lite, serverat lite vatten av sin lillebror här. Ja, oh, som tyckte det, att det var väldigt ansträngande att gå ut i köket. Ja, hur många steg blev det? 16? 20, tror jag. faktiskt 20, 20 steg. Mm. Mm. Som du sa, men det var nu en halv kalori det. Mm -hmm. eh, Men i alla fall, det som tog väldigt lång tid, alltså det tog nästan en hel dag, var att göra avmaskningen. Och det var inte så att många maskor egentligen alltså så här. jo, många maskor men relativt jo, inte så fruktansvärt nej. många liksom. Eh, inte för att det skulle ta en hel dag att avmaska. Men då var det en sån här stickad avmaskning. Så man la upp tre extra maskor och sen så stickade man liksom fram och tillbaka. Mm. Och stickade ihop med kanten. Och så blev det liksom som en öglekant. Jättefint okay. blev det. Så det, det var kul att prova på det. Alltså jag har ju gjort andra avstickade avmaskningar alltså som använde ja. med picotter och sånt. Ja. Men den här har jag inte provat innan. Jag tänker att det skulle vara ganska fint att göra på, någon lite, på en tröja till exempel. Och maska av ärmarna och kroppen på det viset. Liksom ja. ner till. Uh, och sen blockade jag den och sen låg det ju katter på den hela natten såklart, mm -hmm. eftersom de älskade och förstå hur många nollor jag satte i den jag hade nästan ingen nolla kvar för jag satte ju liksom en i varje sån här ja, liten det. båge ja det såg jag och så blev den färdig och jag blev faktiskt jättenöjd med den. den. Jag trodde inte den skulle bli så stor. Jag trodde den skulle bli liksom för liten. Och jag använde mycket mindre garn än vad det skulle gå åt egentligen också. Det var mm -hmm. nu beräknat 750 meter eller någonting. Jag hade köpt fem nystan. Men det gick åt ett och ett halvt till den första eh, sjalen. Mm -hmm. Så jag hade ju tre och ett halvt kvar. Och jag har väl fått ett halvt kvar nu okay. till slut. Så det var ju trevligt så den är färdig. Den ska jag lägga lite bilder på. För den ja. fick jag hjälp av att fota nu när jag var hemma. Ja. Och sen så har jag och stickat vidare på min cirkelsklänning. Ja. Jag är nästan färdig med block fyra. Jag fick köpa två nystan till. Och det är så en klänning som jag sticker upp och, från och ner. Och oket är Och sen i tre färger. Och sen så stickar jag de andra färgerna som block- i koppen då. Ja. Från ljust till mörkare. Eh, och jag hade tre färger från början som sagt. Nu har jag köpt till två till. Två blåa färger. En ljusare och en lite mörkare. Mm. Eh, och block två, eller fyra då. Eh, nästa färdigt. Så sen har jag tänkt att jag ska ägna mig lite åt y Jag <laughs> Blev lite inspirerad av eh, Maria och Eddis Area 51 avsnitt. Ja. Så när jag är klar med den här, då ska jag göra färdigt mitt min fodral är till min surfplatta. Mm. Den räknas inte riktigt som ett UFO. Men den har blivit liggande lite den nu. Den är nästan blivit ett UFO. Nästan. Mm. Uh. Den är på gränsen. Ja... Jag har ju fortfarande stickarna i den. Alltså den, här, den är inte riktigt ett ufo. Eh, tycker jag nog ändå inte. För jag stickar ju på den typ innan jag åkte till Turkiet. Men eh, jag har ju liksom fått, jag har lagt ganska mycket tid på den här teststickningen. Eftersom det är deadline och sådär, ja. Ah. Och sommarklänningen är ju liksom en sommarklänning. Så den vill jag få färdig. Ah. Men det är ju bra om man har någonting säkert att få vara sin soffplati. För jag har ju med mig den när jag stickar. Eh, om jag åker iväg och stickar och så. Det är ju faktiskt väldigt smart. Precis. Så om den ska hålla ett tag så. Mm. Och sen är det de här förbaskade skjustrumporna. Det är de som är prio efter. Det är de som är ditt största UFO. De är mitt största UFO, men jag har Fast alltså att de är så små. Är, precis. Jag har ju inte jättemånga i egentligen. Jag har Nej. de strumporna och sen har ju man kan väl säga att min handspunna kofta har ju blivit ett UFO eftersom jag i väntan på att jag ska komma på hur jag ska sticka resten av kroppen inte har stickat på den då. Ja. och sen den, kommer ju den så sagt bli väldigt varm så det har inte varit prior direkt att få den färdig men det är först och främst fodralet och sen eh, strumporna och ja. sen får jag börja på ett, något nytt och då har jag köpt lite nytt garn. kanske eventuellt mm. annars ser annars det liksom lite nästan liksom så här fysiskt ut Så uh, ja. lite så där med ut nu så vad vad är jag har nog... Eh, Kom nu på att jag glömde lägga till det i min inkorg, i min staciometer. Vilket ju känns lite jobbigt nu. Då måste jag ju uppdatera det inlägget. Det, jag har köpt två här var Kalinkalin. Mm. En jättefin grön färg. Så jag ska sticka... Är den klargröna? Nej, jag tycker den är mer äppgrön. Okay, typ den. som Elins pomegranate. Ja. Stickpodden, Stickpodden Elins pomegranate. Mm. Och den har jag tänkt är. sticka en långärmad eller trekvartsärmad tröja med lite lösare passform. Mm. Med lite spetsmönster på ärmarna kanske. Mm -hmm. mm. Så kanske det blir ett nytt nästa kanske, om det blir bra. Mm. Så det jag peppar det är på det? nu. Mm. Ja. Ähm, Räcker det med två nysta då? Det vet jag inte. Jag tror du kommer behöva... Jag tror också det, men de hade bara två. Aj då. Ja. Då får man ta vad de har, så att säga. Ja. Um, jag tänkte, jag använde tre nistan till min linkläning Ja, jag vet. Men, jag Men den har armar... ju visserligen inga ärmar. Nej. Men jag får se lite uh, hur långt det räcker. Och ifall jag kanske blir nöjd med hur den blir. Det kanske blir en t-shirt istället. Jag vet inte. Men jag tror att jag skulle vilja ha en långärmad mm. lintröja. Mm. Det, Katlin har ju någon sån. Och jag tycker det ser så gött alltså, ut. Alltså lin, lin är mm. typ det finaste som finns. Ja, det är jättefint. Ja. Så det är planen. Och sen måste jag ju sticka en babyfilter till mitt, mitt kommande syskonbarn. Ja. Ja. Så det ska jag göra sen. Det är, det, så... det är nästan också att den har blivit ett ufo innan den blev ett... <laughs> ja, jag vet. Det är ett jättelänge länge. jag köpte garnet till det. Men jag menar, ungen ska inte vara här från som fem månader. Så att... Menar, ja, men det... Ingen stress. Mm. Ingen stress, nej. Ska vi... Ja, ja vi skiter i, skit i mina ufo. De är inte... Nej. Vi, har vi tid så kan vi prata om dem sen. Ja. Annars så pratar vi om dem när de är fun istället. Fin finished finished. objects. Ja. Let's move on. Yay. Ja, nog pladdrat om vad vi har stickat på och vad vi har avmaskat. Ja. Nu kör vi igång med dagens tema. Yay. Och då är det stickat i kombination med festo. och bröllop. bröllop. Ja. ja, det kan man väl säga. Ja, det tycker jag. Ja. Vad tycker du? Är liksom stickat något som passar i så fina sammanhang? Eller vad man ska säga? Det tycker jag absolut. Mm. Eftersom jag själv har haft det. Ja, det är klart. <laughs> Nej, men jag, jag kan tycka så här att eh, just handarbete tycker jag är väldigt underskattat. Mm. Eh, för det finns så otroligt fina grejer. Alltså verkligen otroligt vackra eh, saker man kan göra. Mm. Det gäller bara att man har rätt projekt till rätt eh, garn. Ja, tycker jag. Ja. Och det... det kanske inte passar med ett ullgarn. Eller ett särskilt här. Nej, precis. Jag har rivit och, och, och sådär. Nej. Nej. Det kanske känns för att vi och plocka blåbär. Mm. Men, men jag kan tycka att till exempel ett, ett tunt mohairgarn. kan mm. vara väldigt fint. Mm. Sticka någon så här tunt tunn, tunn skalle. Ja, ja. Då, då kan jag ändå, när vi pratar om bröllop på så. Min... Mm. Sjömans Selin som vi mm. har pratat lite om innan mm. eh, hon berättade att hon har blivit bjuden på ett bröllop mm. där det stod i inbjudningskortet att bruden hade stickat slöjan själv och man fick inte röra den <laughs> det är väl lite konstigt ja, det, det stod liksom i där att man fick inte ta på slöjan i inbjudan? ja i inbjudan, det var så hon berättade i alla fall, man fick inte ta på slöjan stod det i inbjudan för att, för att det liksom inte skulle vara så att massa människor som inte förstår vilket jobb det ligger bakom skulle vara framme och, och ta på den här spetsstickade slöjan. Vet inte, vad tycker du om det? <går> det låter <är bort går> väldigt underligt. Ja. Alltså, på ett sätt kan jag förstå det. för har man lagt ner super mycket tid på att sticka en... Alltså jag förmodar att det var tunn, tunn spets liksom. Ja. En slöja. Så vill, hade inte jag velat ha en massa... Det, finger, fast tar smitt, man... Har man smutsiga på den. <laughs> Men tar man på någon slöja? Nej, jag vet inte. Jag har aldrig tagit någon slöja. Nej. Jag, jag, jag, har jag kan inte jag kan känna på... att jag pillade på Elnas slöja nu. Nej. Jag, <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tycker det var lite lustigt. Men har du varit på något mer bröllop än det bröllopet du var på nu jag har varit på mina två kusinens bröllop. Mm. Det var jag faktiskt har varit på i bröllopsväg. Men var det, då var du på festen och så också? Ja, mm. ja det är, tycker jag räknas. Eller jag i och för sig, alltså det beror på om man räknar det. Jag har sjungit på en del. Mm. Ja, men det har mm. inte varit på alltså, sådana som du har känt då, eller? Mm, jo, en har jag faktiskt varit på. Eh, för det var min kompis på gymnasiet, hennes bror, gifte sig. Mm. Och då sjöng jag på deras. Eh, under själva vx mm. Och sen på efterfesten så serverade jag. Ja, okej. Okay. Så det mm. blev en kombo där. Ja. Ja, jag har egentligen... Alltså jag tycker egentligen bara att jag har varit på ett riktigt bröllop. Och det var när min kusin gifte sig för några år sedan. Mm. Eh, och då hade jag också stickat. Då mm. hade jag faktiskt stickat till lin också. Mm. Eh, och det var kanske... Det är lite lite konstigt flagg. Men jag skulle ha en, en klänning som var, hade ett svart liv. Och sen var kjolen eh, blockrandig i tre blå färger. Mm. Och, jag, och det var liksom i, i augusti så det var ju ganska varmt. Så jag ville inte ha någon kofta eller så. Och jag vågade nog inte sticka kofta på den tiden heller. Jag tror inte jag okay. stickade efter mönster. Eh, så jag köpte petroleumblått. ja Eller petroleumblått men ganska, det var ganska, väldigt blå petroleumblått det var inte så grön. Okay. Eh, och så stickade jag som en lång tid med mm. ett spiralmönster med aviga maskor som jag sen liksom sydde ihop så det blev som en en cirkel en cirkel cirkel en cirkel okay. en cirkel ja ah. en, typ en cirkel um, och så alltså, den kunde man ju både lägga om halsen som en sjal och så kunde man ju liksom ha den få in mm. ärmarna i den okej okay, du mina så ja ah. det var liksom en öppning i mitten nej no, men det var ju mm. som en cirkel som en stor cirkel. Ja, ja, nu fattar jag. Ah. Sådär, så där som man gjorde med hopprepp när man var liten. Oj, nu förstår jag inte vad du menar. När man läckte häst, du vet. Ja, kanske. Jag har bilder på den. Jag har ah, fotat mm. den nu så jag ska lägga upp den. Eh, och det var jättemånga som tyckte att den var jättefin. Och det var, mm. den är ändå lite konstig faktiskt. Jag vet inte riktigt vad jag tänkte. <laughs> Men eh, jag fick jättemycket bra för den. Mm. Eh, så det var roligt. Jag önskar dock nu när jag tittar på den i efterhand Att jag visste vad Kitchener Stitch var För att den är inte ja. så snyggt ihopsatt Hade liksom. jag vetat det så hade man ju kunnat göra en sån Osynlig ah, ja. mm. Men så här, man kan ju vara efterklok ja. Men sen har jag en kompis som heter Anna-Karin Som mm. ju var med oss på midsommar mm. Och hon stickade också när hon var på rollopp I sommars Förra sommaren blev ja. det väl Tror jag Och då stickade hon myrtelkoftan Ja. Mm. Hade hon på sig? Jag tycker nog att, eller så här, för när jag jobbade i ganaffär mm. så var det ganska vanligt att någon kom in och skulle ha till så här. ja, det ser ut att det ska bli regn då nästa vecka när de gifter sig. Typ. Ja. Och då var det väldigt många som stickade typ en vit alltså mohair trekantskal. Mm. Och bara få ha runt axlarna och mm. sådär. Mm. Det blir gärna, det ser lite så här ut som en ängel, tänker jag. Det liksom ja, det skimma. blir så skit. Ja. Fint. Men vitt alltså. Folk mm. hade vitt på sig på bröllop. Nej, nej, men alltså de sticka till, de till bruden. Ja, de sticker till bruden. Jag tänkte så att det är tabu att ha vitt på bröllop. Ja, det tycker jag, men är det inte det. Det var faktiskt den som hade det. Oj. Mm. Jag liksom blev så. Stickar ni fingrar åt den personen? Nej. <laughs> men jag blev liksom så här. Nej, nej. Det får man väl inte ha. Nej, lite tycker jag inte att man får det. Den var ju så här. krämvit, men... Mm. men ändå. Nej. Men när du gifter dig Emma då? Mm. I framtiden. Vill du ha stickat på dig då? Nej jag ska ha en helt virkad klänning som jag har sett eh, ska på. Ska du ha virkad en... klänning? Ja. Jag har nämligen sett en. Eh, jag kan inte för mitt liv hitta den här. Jag försökte leta efter den i morse. För jag tänkte det att jag kommer säkert berätta om den här. Ja. <laughs> det var någon som hade länkat till en. Eh, jag tror det var en eh, auktionsfirma. Mm. Eh, som, där de då hade sålt en klänning från mm. 1800-talet. Mm. Som var virkad. Okay. Brudklänning alltså. Och det är den, den ska du ha på dig? Eh, nej, jag har Oj, inte... nu låter det... Jag om det hörs. Jag vet inte. Ah. Ifall det det låter är gladiatorn lite... som är igång ah, i ah, hörnet. Ah. <laughs> Brorsan, han, han får ha lite kul också. Mm. Eh, nej, men eh, så ifall du lyssnar på det här, du som länkade till denna fantastiskt vackra klänning som jag, eh, vet du, fotar av den där med bilen. <laughs> eh, smart. Mm. Alltså jag för mig att de, den, den var liksom inte dyr heller på den här auktionsfirman. Gud vad lustigt. Utropspriset var inte en skatt. Vilket. Förstå, alltså det var ju säkert ybertunn nål. Mm. Virkade eh, i sythår typ. Ja, ungefär. Gud vad fint. Fantastisk var den. Det var så full med blommor. Den var väldigt såhär... Men var den liksom spetsvirkad? Eller ja. alltså, Säger man så? Ja, jag vet inte. Jag kan ju ingenting om virkning. Nej, inte jag. <laughs> Men inte virkad eh, kanske. Ja men det var liksom så blommor som typ var ihopsatta på något sätt. Jag vet inte ah, riktigt. Ja okej, okay. så liksom så satt ytan på varandra. Alltså som ah, inte var Men jag var liksom, man tänker att det var liksom ett skelett <laughs> Och sen så var det liksom blommor på den. Ah. Fast alltså fullt. Det var liksom inte en bit som var utan blommor typ. Vad häftigt. Och så lite så här eh, man tänker lite eh, ärm som var lite lite puffig. Ja, fast, eh, fast om du tänker att man. tänker sin gå fast utan fast utan att i armen. att ja, man. Liksom ja, mm. oh, det är liksom så det är så det blir en liten vinge så ja, att ja. <laughs> det är om att det är så är så att det är så är så att Men ja. den är den är den är sjukt fin. Jag är den för Leopold och så säger det så säger kolla och så såhär, om du virkar en sån så lovar jag att jag gifter mig med dig. Nej, vad fint. Men då måste du nog börja. Nu ja, Jag hoppas med det. inte, hör så mycket att jag roddar om mig lite. Vi ja. sitter så att man inte kan sträcka på benen. Det blir lite mm, jobbigt. Mm, det är som sagt då madrasser överallt här. Gymnast Emma har ju inga problem att vika ihop sig. Men jag får lite under snäna <laughs> Ja, jag vet inte. Alltså, på ett sätt så vill jag sticka till mitt eget bröllop, Men samtidigt mm. så skulle jag nu vilja gifta mig på sommaren. Men samtidigt tänker jag att det skulle vara fantastiskt att ha liksom en stickarklänning eller någon så här jättestor stickad mm. fluffig sjal eller slöja på ett vinterbröllop. Ja. Men jag tänker lite så här också att om, om man gärna vill gifta sig på sommaren mm. så är, finns det ju alltså som sagt silke. Mm. Det borde både lyxigt fint och eh, Tänk vad dyrt det skulle bli. <laughs> Men jag, jag tänker lite så här att jag det kanske kostar mig en för jag, för jag tänker till min lobelia så hade jag tre nystan jag inte mm. gått åt mm. två och halv nystan ungefär. Mm. Eh, och det är en hel kofta eller liksom en en, kort en kofta bolero mm. typ och om jag tänker då liksom så här ja men det blir alltså det, det, det vad, vad går det på typ 3 400 kronor? Men jag tänker inte att, jag tänker att silke är, som stickat inte är så bra. Du säger ju själv liksom att din att lilla bolero hänger ut sig. Jag tänkte att vara en hel Jo, jo, jo kan jag, men jag menar med liksom så här eh, om man tänker liksom ja nej jag vet inte. Men jag tror jag tror faktiskt inte det är så farligt vad man lin... vet. Inne, kanske lin en linklänning. Mm. En linkläning. Och när Katarina redan är gift annars så borde hon ha en lin Klänning på sitt bollopp. Uh -huh. Vi får undersöka saken. Ja. Uh -huh. Jag tänker... Det finns ju... Man kan ju göra... alltså Om man inte vill sticka hela, en helt plagg liksom, och ha på sig. Så kan man göra andra roliga saker. En sjal. En sjal kan man göra. Och så tänker jag på... En slöja. <laughs> slöja. Nej men jag tänker på Visa Lisa också. Som mm. är ju gifter sig. Ja just det. Härom förra året. <laughs> förra året, är det. Eh, och hon eh, och hennes man eh, hade ju lite speciella pålappskläder. Mm. Och hon hade ju en korsett som hon hade slingpåtat. Just det. Korsettbandet till mm. i lila. Så jättehäftigt. Mm. Och det är liksom en sån detalj där man liksom ser att hon är stickare på något vis. Fast eh, den där inte syns. Eller så här. Uh. Det är inte märkt så mycket. Och slingpåtat... Det blir en iCord kan man väl säga. Ja. Fast man gör det liksom på en gaffel med två horn. Jag har aldrig gjort det själv. Jag har bara sett så här YouTube-videos. Ja, Men det inte. blir ju så här runt liksom. Mm. Uh, jättefint. Uh, jag tänkte man skulle kunna sticka ett strumpeband. Ja. Fast det kanske kliar. Jag vet inte. Har vi den där traditionen med strumpeband i Sverige? Eller är det mest så någonting man har sett i USA? Svar vet jag. Nej, jag tror det, det finns en massa sådana här. Någonting blått, någonting gammalt. Man ska ha peng i skorna och allt vad det är. Precis. Åh, oh, men du, tänk dig en stickad brudbukett. Åh! Oh. Den varar ju för evigt. Men så här virkade blommor och stickade blommor. Ja, precis. Och... Gud, vad fint. Det ska jag ta patent på. <laughs> jag, har sett, jag har sett på tv när de gjorde eh, brudbuketter av sådana här sockermassa. Mm -hmm. Och den bara ju också för evigt så länge den inte blir blöt typ. Ja. Alltså det är ju sånt här som man använder för att dekorera tårtor och sånt. Uh. Det blir ju alldeles hårt när den har torkat och så kan man måla Just på det och sånt och jag jättev jättevina blommor som man liksom sätter ihop. Mm. Tänk, då kan man, man borde kunna göra samma sak med stickade blommor och ja. Då kunde man använda den här boken som de också pratar om i stickpodden den här sticka 511 blommor eller någonting. Jag har den. Har du den? Ja, då kan du du är redo liksom. Ja, jag är redo. Ja. ja. Alltså nu skulle jag, jag, jag ska börja... hinta till Leopold eller Alltså nu, nu ska jag börja virka på min brudklänning här nu då. Så att eh, mm. min sambo han fick sig. Ja det får du nu bara, det tycker jag. jag. Jag fick en sån här vild idé att man kanske skulle bara köpa garn till det. Så att samla på sig. <laughs> det, var, det här är min brudklännings <laughs> ja, precis. In i brudklännings är nu. Ska man ha släp på sånt också då? Mm. Mm. Alltså det det ligga, var det på den här vi Det kommer så himla tungt. Tror du inte att den är jättetung? För ska ha så så här du ha Kinolin under då också? Jag skiter om den är tung. Jag, skiter det. jag tänker så här: När jag gifter mig så ska jag gifta mig för det första på ett slott. Och, eller Ni här, har ju ett slott, nu. På, ja, nästan. Vi har ju en flygel. Ja. Ja, vi brukar säga att det rummet som nu mera, eller som för tillfället mest är eh, tvätt, eh, Flyttlådor som inte är upppackade provdoxrum. Ja, är våra garderoben. Eh, det ska bli ett, ett eh, hobbyrum faktiskt. Mm. Västra flygen. Eh, den, kallas, den kallas Västra flygen. <skratt> Leopold vill hävda prompt att detta är Hult flygen. För Hult är hans kompis. <skratt> som han tydligen hade lovat att han skulle få ett rum upp kan han inte säga. <skratt> I <vår> trea. <skratt> eh. Oj, då måste han ha en sån här skylt på dörren. Jag Åh, Men, alltså, om men det är Hult så... han har sagt att han ska göra Men du vet, en... det är så här att om man ska få rum... Eller såhär byggnadsdelar uppkallade efter sig. Så är det ju för att man har sponsrat byggnaden av dem. Eller typ så på ett sjukhus att man har sponsrat mm. utrustningen eller något Men borde Hult sponsra min hyra. Precis. Så att han, eller så kan han ju köpa garn till dig. Sponsra ditt garnberoende, tänker ja. jag. Jag ska framföra detta. Ja, jag tycker det. Vill han få sitt namn namn vill vill på och här så får han, så han får du bidra. Fan. Då får du fasen. <laughs> Gör ja, det, det du ska. Ska du lite ut dina örlura, ja, ja. nu? Jag får sån här fix att det... Nej, nu är det, nej, det blev inte bättre. Uh. Emma, det är därför man ska ja. ha sån här Alltså jag säger öronlurar. Öronlura? <laughs> öronlura. Ja, jag säger inte hörlurar. Jag För säger jag inte jag är, är helt loss på vad vi pratar om nu så är det så här att mina... Vi eh, har, har vanliga sån iPhone så här Iphone-lurar. Iphone-headset. Ja, ja. Eh, min sladd där då, den har eh, sig lite. Så tänkte jag så här lite smidigt att jag bara skulle rätta till det. Och så eh, lyckades du inte. Jag lyckades inte. Det är därför man ska ha en, eh, en i-cord-instickad eh, sladd. För att de trasslar sig aldrig. Mm. Och det är det jag ska det erkänna att det här är inte är mina. Är det loppans? Ja. Ja, men då är det loppans fel då. Att de trasslar sig. Ja, jag kan, jag kan sticka in dem nu inte han här. Mm. Men ska vi kanske gå vidare till... Eh, till våra favoriter. Våra favoriter på temat. Det tycker jag. Ja. ja. Vill du berätta en om dina favoriter först? Det kan jag göra. Min första favorit är faktiskt virkad. Mm. Det är en bolero. Mm. Och den heter så mycket som motiv Bolero. tror jag. Ja, Motif ja, Bolero. Skulle. Motif bolero. Ja. bolero, ja. Det är en som heter Jessica Trump. Som har gjort den. Skulle jag säga, eller Trump? Jag vet inte. Ja, det bostar ju på om hon är norrman. Eller American. <laughs> I have Trump no idea. eller Trump. Ja, precis. Trump eller Trump. Ja. Eh, skitsamma. Eh, T-R-O-N-P. Mm. Eh, det är en gratis eh, version på det här. Eh, och den, ja, hitta, vet jag hittar faktiskt inte vad det är för veganen konstigt. Ja, jag vet. Det kan står i mönstret då. Mm, det mm. Eller så är det faktiskt så att det kan funka till olika. Ja, det är möjligt. Den får det står väl också i Den har då. nämligen lite olika utseende på grund av det som är virkat den. Mm. Ibland så ser det ut som att den har lite holkar mm. Och ibland så ser det ut som att det är bara är en väst. Aha. Mm. Jag vet inte om det är en variant så. Nej. Den är i alla fall fin tycker jag. Och jag tänker att det kan vara en eh, Men perfekt eh, bröllops- eller fest. Eh, så. Som ett. Alltså, Bolero tycker jag är väldigt praktiskt. Säkert som man ska gå på eh, ett bröllop under den varmare årstiden. Ja. Om man har klänning. För att. Eh, det passar så himla bra. Kommer ja. jag, jag vet inte om jag kommer jättenära micken där. Men jag jag inte jag Anna hon varit tvungen att flytta på sig. Igen. Jag var tvungen att rodda om ja. mig själv. Mina kroppsdelar. Jag är inte så lång men jag fem, får faktiskt inte plats här inne. Fem minuter senare. Ja, precis. Ja. Jag har försökt också vara lite smidig. Så här. Precis, Emma mm. försöker trassla ut sina hörlurar. Jag försöker mm. jag trassla ut mina ben. Men... Jag skyller på att det, det är faktiskt fint väder idag. Det är lite, har varit lite, så här, det är lite grejs i luften. och De håller på att plantera grus här ute. Och sådär. Alltså jag kan skylla på att jag typ har ett nytt jobb om jag är lite förvirrad. Ja. ja. Jag har ja. börjat på en ny tjänst på mitt jobb där jag sitter på kontoret och håller på med siffror hela dagarna. Ja, ja. det är förståeligt. Ja. Det är sommar, då blir det lite annat. Men det jag skulle fråga dig, är den liksom bara, heter det slätvirkad? <laughs> Ni märker hur Nej, dålig jag är på det här. det är liksom, jag tycker det ser ut som att det är typ brutaktigt. Okej. Eventuellt att det är ute som är virkade ihop. Eller så. Mm. Jag eh, ska villigt erkänna att eh, jag har inte ens eh, kollat på min Fast att det är gratis Nej. så har jag faktiskt inte laddat ner det. Men mm. Man kollar oftast på bilderna mest. Ja. Liksom. Mm. Jag, jag tänker att man, i annat fall så kanske man kan eh, inspireras sig lite av den bara. Ja, mm. ja mitt eh, första mötenstörs heter Sheherizad Beaded Shol. Och Sad är hon. hon. Sad Tusen och en natt. mm. mm. Och mm. den här fick jag upp ögonen för när jag höll på att teststicka min runda sjal. Och jag har ah. ju själv en teststickning på gång också på min tröja. Mm. För då den var också en teststickning då. Och det är en väldigt stor sjal som mm. designern kallar den själv för en halvmåneformad triangel. Mm. Jag tänker att det är lite som Camillas solution. Okay. Att den är liksom en trekantig kropp och en halvmåneformad spetskant. Spets. Mm. Mm. Hon som är gjort den heter Anna Victoria och den stickas som lace weight mm. och det går 780 till 1120 meter. Okay. Och man, anledningen till att det är lite skiftningar där i <coughs> meterantalen är för att man kan sticka antingen en spetsstickad kropp eller mm. en mindre slättstickad kropp. Okay. Och jag tycker att båda är väldigt fina. Den är ju väldigt härlig den, den stora varianten Eftersom den blir så himla stor. Mm. Men den lilla varianten också är också fin. För det blir nästan bara jättemycket spetskant. Och spetskanten är så himla fin. Mm. Eh, och det kostar 6 sex dollar det här mönstret. Och det som är så fint med den är just alla perlorna som är på den. Aa. Originalet är mörkt, mörkt, såhär mörkt nattsvartsblå. Okay. Och så är det silvriga liksom oh, oh, det silvriga skär på. Precis, det blir som en Oh, den är så fin. Och jag tänker så här, att den skulle vara jättefin att ha typ istället för en slöja eller ett släp. Mm -hmm. Att man som brud skulle kunna ha den. Om man stickar, alltså jag tycker jag tycker inte det är fel att ha färgdetaljer. Nu kanske det blir väldigt mycket att ha en sån här jättestor mörksjal. Ja, Men man kanske kan ha en ljus ljusblå. Eh, Precis, man skulle kunna ha en ljusblå med... Kanske lite mörkare pärlor på då eller någonting. Jag mm. tycker det är ganska fint att blanda in lite kontrast och så. För oftast har man ju eh, inte bara vitt i brudbuketten till exempel. Nej. Och då kanske man skulle kunna matcha blommorna med eh, balen och mm. kanske med skorna. Mm. Eller något band i håret eller något sånt. Eh, så jag tycker den är superfin. Och den skulle ju vara jättefin om man skulle gå på till exempel en bal. Som du får göra ibland. Mm. <laughs> Hade du ja. stickat då? När du var på bal? Eh, vad hade jag på mig då. Hade du inte en svart klänning? Nej, då hade jag inget stickat. Nej, och så hade du handskar. Jag hade tre Det hade du. Mm. Nej, men jag tänker att ha en sån stor svart skal istället för kanske någon sån här. Det var ganska vanligt att man har lite så att rakt siden stycke som matchar få klänningen till exempel, som sjal. Eller mm. jag hade det till min barklänge i alla fall. Eh, men har den skalen till istället om man mm. går på någon så här höstbal eller någonting, jag tror det skulle vara. Ja, så fint, ni måste gå in och kolla på den. Om ja, men så att det är publicerat nu, så att det går ja. och sagt att köpa. Ja, ja. kul! Mm. Ja, min andra eh, heter Fascinator. Och det är Paula Levy eh, som har gjort denna. Eh, den finns med i en tidning med 33 mönster i. Och så därför kostar den ju 14,99 Okej, dollar. men då får man ju 33 mönster alltså. Precis, och det är faktiskt en liten fin och lite. Alltså det finns lite olika som faktiskt... Jag tycker faktiskt att man kan tycka det är väldigt fint. Jag tycker det låter väldigt värt. Alltså med tanke på att mm. man ofta får betala mellan kanske 4 och 8 dollar mm. för ett mönster. så, så är får du få 33. Faktiskt. Precis, då måste det ju vara mer än ett man tycker är fint tänker jag. Och ja. så många. Mm. Ja. Eh, det här har jag eh, så fint skrivit i min lilla lista här. Det här är en hårgrufs. Ja, det <laughs> är dina ålder <ord>, man. <laughs> Jag vet. Mm. Eh, men en hårgrufs är alltså någonting man sätter i håret. Mm. Eh, det, är liksom, det ser liksom ut som att det är så här band som är liksom virat på något sätt. Så de står ut lite så? Ja, och så man, gör man väl någon uppsättning och sätter den på sidan typ. Det är nästan som en liten hatt. Alltså mm. den är så mycket så att det nästan mm. är som en liten mm. hatt. Men den ska liksom inte vara mitt pladdask på huvudet så. Nej. Eh, den, är, den är lite trevlig Tänker jag Och det är ju samma sak där Då kan man ju matcha med, med Kanske den stickade bolero mm. Eller sådär eh, och, och Jag tycker faktiskt att eh, man kan ha det både Om man är brud, om man är gäst Om man är på bal Alltså såhär, det finns många tillfällen Jag tänker att som brud så skulle man kunna sätta den lite längre fram Och så kanske man skulle kunna fästa ett litet flor i den Ja Absolut ja Jättefin är den Ja vad var det många projekt på den först? Eh, det var en bra fråga. Ja, det får vi nästan kolla. Jag såg bara originalbilden. Jag skulle nu Jag vara övertygad att kolla på de andra också. Ja, uh -huh. det får vi göra sen. Jag har en till hårgrupp sen. Så, att, uh, så det finns fler. Det, det finns hårgrupps <laughs> för alla. <laughs> uh -huh. mm. Men kör du din uh, nästa? Ja, och mitt nästa är Featherweight Lingerie Dress. Okay. Och det låter som att det är underkläder att man inte ja. kan ha det på sig när man går på fest. Men det tycker jag. <laughs> För jag tror inte att man, man skulle vilja ha, ha det den. på sig när man går på fest. Precis, det tycker jag är en utmärkt kombination. Eh, den här mm. klänningen får man väl säga, den tunikan mm. är gjord av Marilyn Patrick och mm. den stickas i lace weight och jag tror att eh, en, lace, en lite luddigare lace som mm. typ Angora eller mohair ja. passar bra. Eh, det går åt 838 till 11 1256 meter. Och det är ju beroende på vilken storlek man har såklart. Ah. Mm. Den finns inte heller att köpa som Revelry Download. Men okay. man kan få tag på den genom att köpa en e-bok eller köpa boken Lice Steel. Alltså den fysiska boken Lifestyle Via Amazon eller Interweave Knits. Och nu såg jag att det var ganska mycket rabatt på den fysiska boken. Jag tror Jaha. att den hade kostat 32 US dollar och nu kostar den bara 18. Vilket mm. var billigare än vad e-boken kostar. För den kostade typ 19 tror jag. Jaha. Ja. Spännande. Så då kan man ju passa på att köpa den. Mm. Men det är, jag har skrivit här, en sockersöt puderpuff <går> till klänning. Mm -hmm. um, den är nu ganska enkel i sin konstruktion. Det är liksom som två axelband. Och så är den, livstycket är helt rakt. Liksom. Så om okay. du tänker dig som en typ klänning, så. Ja. Uh, fast den har axelband. Nu måste jag väckla ut mig lite igen här innan mina fetter dör. Så. Uh, och så är det spetsstickat liv då får man väl mm. säga, för den har ju inget ok egentligen. Nej. Och kjolen Ser ut som att den är liksom som två rektanglar som är sen ihopsydda och så fästar vid livet. Okay. Det här är säkert jättedåligt beskrivet. Det är säkert inte gjort på det här viset men det ser ut så. Mm. Så att den blir liksom lång på sidorna och kort fram till. Okej. Okay. Fram till och bak till mitt på. Det ser väldigt konfunderad ut. Förstår ah. du vad jag menar? Eh, inte alls. Men, eh, men jag får köra på? Jo men om du tänker att om du ser framifrån så går det liksom som en båge så. Ja. Eh, liksom, om du tänker det att det, livet. det är... livet? Nej, alltså kjolen. kjolen. Den är lång, om du tänker, lång vid vänster knät. Och ja. sen går den som en båge Och så och är den lång, lång vid högra förverknät. knät. Mm. Förstår okay. du? ja då är jag med. Mm. Ja. Eh, så den, den är ju ganska, den är ganska transparent liksom. Så man mm. kan ju fatta varför den kallas för lingerie. Eh, det betyder ju fina ord för underkläder. Eh, ja. På engelska. Eh, jag så tänker den, Pierre Robert lingerie. Ja, precis. Ja. Mm. Lingerie, man kan säga det på... Lingerie. På francais. Men ja. jag tror att så, nej det är lavage som betyder att tvätta. Ja, men den passar bäst att ha kanske med lite tjockare tights och ett linne under som mm. då kanske är skuret på samma sätt som klänningen. Men den tycker jag att man absolut kan ha på fest. Ja, det kanske inte är en bröllopsdress men, men det nej, kanske, det är, kanske en det är en fest. En festdress. Den är ja. jättestockersöt jä verkligen. Jag tänker att man skulle kunna sticka den i rött och ha tillsammans med svart till exempel på en julfest kanske. Ooh. Eftersom den är stickad. Eller så mm. kan man ha en ljusare och så kanske en så här, pudorrosa och så kan man ha vita tights till på ja. en somrig fest. Ja. Så tänker jag. Ja, mm. absolut. Ja. Ha? Ska jag ta min nummer tre? Det tycker jag. Jo, det är eh, matrimonio. Matrimonio Ja, bolero. Mat Matrimony är eh, bröllop Matrimony Eller det är viksel Jaha. Holy matrimony är det heliga förbundet typ. Jaha, jag har ingen Ä aning om Ja, så. Ha, du mm. har lett mig något nytt ja. eh, Det är Handmade by Fasola Jag tror att man uttalar det här mm. eh, Som är gjort den här. Det är en bolero i Lace Ja Eh, och denna finns att få tag på i, genom en blogg först när jag gick in på bloggen så upptäckte jag att fasen det är på något språk som inte jag fattar och sen när jag bläddrade ner så kom den på engelska ah, okej, okay, så det fanns på flera olika språk då precis ah, vad bra. Eh, och det är alltså det är en eh, liten lätt polero mm. man tänker, det så jag tror du hade gjort din, som du hade haft på bröllop eh, om man tänker att man liksom gjort eh, en, en rak bit mm. och sen sitter ihop den eh, fram till ärm hålet liksom. Och sen går den på ryggen sen så är det en okay. från den här Då förstår jag din kommentar om bolerundar innan. Ja. ja. Eh, så det är liksom som en tub på armen och sen så är det öppet och sen så är det tub igen. Ja. Mm. Eh, och den är liksom eh, spettstickad. Eh, och det var faktiskt en bild på, på det här eh, mönstersidan eller projektet där. Så är det faktiskt en eh, bild på ett eh, grupp. Ja. Där det är en som har det Okej, där den har det. Ja. Men den går liksom inte ihop någonting fram till då va? Nej, utan den är liksom så sådär, den är bara bak till på ryggen och på armarna. Ja. Det låter ju perfekt för ett bröllop när det liksom är lite kyligt. Sådär, när det börjar ja. bli lite svalt. Kanske på Samma såhär, till, eller, eller, eller. här vid pingst eller ja. augusti-septemberbröllop. september Ja, men liksom lite så här när man inte riktigt vet mm. om det behövs eller inte. Jättefint. Mm. Men eh, vad, vad tänker jag på? Vad, vad är det för typ av garn det man vänt? Alltså du sa ju eh, lace men är det luddigt? Eller är det slätt, Det är nog lite lejs? olika faktiskt. Det, eh, hon som, det tycker jag, tror mig minnas, att den som var på bröllopet eh, så var det nog faktiskt en liten typ mohair. Mm. Den andra vet jag faktiskt inte. Nej, jag tänker att mohair mm. skulle nog vara ganska fint. Ja, eller en gore. Lite lätt ludd. Fick ett troll i halsen? Igen ja, jag fick med. ett troll i halsen. Mm. Ursäkta mig. Ska jag prata lite istället då? Ja, gör det. Ja. Mitt tredje mönster är eh, en liten avstickare, fast det går väl ändå på tema tycker jag. Eh, och den heter kort och gott Garden Party. Och det är Loani Prior som har gjort den här. Och det är en tevärmare som stickas i Dekowate. Och man blir bara helt lycklig av att se den. Det är liksom som en liten korg som är helt fylld med blommor. Och blommorna sitter ju då liksom ovanpå tekannan. Och det är mm. olika blommor och olika blad. Och den är bara jätte, jätte, jätte, jättesöt. Jag tänker mm. här: åh jag vill ha te tekalas i min trädgård som jag inte har. Och så vill jag ha en sån tekanna. <laughs> um, det som är lite tråkigt då är att det här mönstret var ett gratis gratismönster. Det mm. står på det här mönstersidan Att det var ett tidigare ett gratismönster på Revelry, Men nu har de tagit bort den helt och hållet därifrån. Jaha. Så man kan inte köpa det och man kan inte ladda ner det gratis. För det står att hon har framtida planer för det, ungefär. Men hon har jättemånga andra jätteroliga, knasiga, den ena konsert, den andra tevärmare bland ja. sina mönster. hon har alltså bara tekannevärmare. Mm -hmm. Heter det tekannevärmare? Ja, kanske. Ja. Tehuva. Te cozy heter du ju på. Tehuva heter det. Te Just det, tehuva. Eh, och hon har släppt böcker med bara till huvudmönster Och jag känner att det här är en människa jag vill intervjua. De ser ut som allt från pinjatas till blomsterkorgar till eh, påfåglar. Ja. ja, helt galna var de. <laughs> eh, så, man, ja. kan alltså, man kan helt enkelt göra en karriär på vad som helst. Ja, mm. ah, alltså. och om jag hade fest eller hade bröllop och gifte mig eller så, och fick det här i present. Gud vad glad jag skulle bli då. Mm. Jag är fantastiskt glad. He he. <laughs> ja. Hint, hint. Ja, Okej, okay. vem ska du gifta dig med? Um, min nästa fråga då. Okay. Uh, han som jag har fått en extra nyckel av. <laughs> <laughs> ja. vi, vi, går, vi går raskt vidare. Ja, vi ska gå in mer på det. Nej, nej det ska vi inte. <laughs> nu kommer vi till min hårgrus nummer två. Ja, okay. mm. ja. Det blev två boleå och två hårgrus där. Ja, det blev det. Mm. Mm. Den här heter Infinity Fascinator. Den här heter bara fascinator. Ja, ah, är det samma person som har gjort det här kanske? Mm, nej. Nej, det är det inte. Men tror du det här fascinator betyder någonting som har hår, det. som det är typ engelska ord för hårgruffs då kanske? Ja. Mm, jag tror det är hårgruffs. <laughs> eh, och det är Shannon Mallet Baulspie. Du har ett namn. Eh, ja. Mm. Eh, hon har när jag fall gjort den här? Och det här är en, eh, precis som jag sa, hårgrupp. <laughs> Nej, men om du tänker dig att det är två stycken typ rosor mm. och lite blad. Mm. Så ser det fastsytt någon eh, så påfågelfjäder. Ja. Lite pärler. Lite, lite, ja. Så den är ju liksom ihopsatt av väldigt många moment. Ja. Mm. Eh, det här skulle jag nog säga är mer en liten hatt. Okej, okay. ännu mm. mer en hatt än den andra alltså. Ja. Mm. Eh, jättesöt. Sådan. Mm. Eh, och eh, den tänker jag också sådär Hatt är ganska trevligt på bröllop Visst är det Bara ja. det inte en sån här gigantisk eh, Garden party Alla engelska dotterningen Hatt som gör att man inte ser någonting Nej, man det man sitter inte bakom den framför sig. Nej. Det som jag tycker är lite svårt med sådana hattar också. Alltså den typen som du beskriver som det, där mm. det är väldigt mycket som händer. Det blir sånt fokus på det så att man, jag tycker inte då måste man ha en väldigt enkel klänning, ja. en väldigt så stilren klänning. Jag tänker om, om du skulle haft en sån hårgrus på bröllopet med den här jättemönstrade långklänningen så och skulle det så, bli jättefel. Och en liksom ganska Speciell kofta och så mm. en sån. Det hade blivit kaka på kaka på kaka. Ja, nej det hade inte det hade blivit som en trevåningsbröllopskorta då. Men du då tänker dig den som jag hade när jag var på eh, bal då. Jag hade jag en svart enkel klänning eh, med ett bara. Alltså det är liksom inget märkvärdigt alls. Nej. Därför kunde jag ha en teara. Ja, precis. Mm. Det är sådana man får tänka. Ja, tänker jag. Det får liksom inte bli för mycket För då får man, man får inte överglänsa bruden nej Det är lite som den här, här Shihazad-shalen Som var mitt första favoritmönster Att Den får man ju också ha en ganska enkel klänning till För det mm. händer så himla mycket i skalen ja. Så har man då en klänning med broderier Eller någonting sånt på så Det kan det så här. ju faktiskt vara ganska bra om man är en sån person Som kanske inte trivs i en rishy mm. helt klänning Precis, man kan mm. ha lite mer direkt kanske Ja, mm. absolut Det låter bra Eh, mitt sista mönster är Wedding gown. Kort och gott igen. Mm. Det betyder ju bröllopsklänning. Och den är gjord av Linda Daniels och Jill Montgomery. Och det eh, ditt gratis mönster! Yay! Man får bara gå in på en annan sida så hittar man det gratis där. Okay. Och det här är en klänning, en bröllopsklänning som är stickad i Aran weight. Och jag blev jätteförvånad när jag såg att det var Aran, för det ser ut som mm. att det är jätte... Alltså Aran är ju sånt här tjockare garn då som man ofta stickar de här eh, manströjorna med massa flätor på och ah. lite så här fiskare tröjor. Eh, så det är tjockare igång. Eh, och det ser ut som att den är stickad i i spets. Eller mm. i lace. liksom. konstigt. Eh, men jag tycker att den är jättefin. Och man kan nog, det verkar som att man kan göra lite olika med den. För att det är både liksom ett livstycke och en kjol. Okay. Men de är separata. Och det verkar som att eh, ganska många av dem som har stickat den faktiskt mm. 35 stycken, eh, har valt att bara sticka kjolen. Och sen har de haft någonting annat upp till. Jaha. Ah. Uh, och det, det är ju inte så tokigt liksom. Nej. Det är kanske är skönare med att ha. Alltså nu gör din lillebror massa rörelser och sånt. Och du ser inte det. jag <laughs> <laughs> Söker få mig att skratta. Mm -hmm. um, och det tänker jag är ganska bra. Då kan man ju kanske ha den mer. Då kanske man kan ha den på val också. Och det var en som hade stickat den helt i lila. Jaha. En kvinna som hade nog asiatisk ursprung och det var så himla snyggt med hennes liksom, kroppsvarta hår med den här lila klänningen. Mm. Och det stod oeddingarn så hon hade den på sitt bröllop. Okej. Okay. Jätte, jättefin är den men ska man sticka den så får man nog börja i tid. För det är ja. ju väldigt vid i kjolen. Okay. En som har gjort den har faktiskt en krinolin under. Mm -hmm. Och en är ju en sån som spänner ut kjolen som ja. man hade förr liksom. Det finns ju faktiskt en, en just det, varför har jag inte kollat upp det? Det finns i alla fall en, en rysk kvinna mm. som sticker otroligt vackra klänningar. Ja, men hur har vi nu kollat på. Har så, ja, jag, jag har kollat på henne innan, jag tror att vi har gjort det innan. Stickar i väldigt tunt garn så, och så har hon en modell som ser ut som... Vi kan, vi kan länka till en Ja, det får vi göra. Sättet. Hennes modell är lite speciellt. Alltså vi kan länka till henne på ett det är liksom... Helt ja, där kan man hitta mycket inspiration om man är, känner sig att man vill dyka ner i klänningsträsket. Jep. Jep. Jag tycker vi avslutar där på Ravel favorit, ja. så går vi vidare helt enkelt. Ja, det ja. Ja. ja, som vanligt så har vi bubblat på. Ja, som vanligt tycker vi att vi inte har något att prata om. Och så har vi det. Och ändå. så har vi massa att prata om. Ja. Jag hoppas att ni tycker att det var något att, att, det var något att lyssna på också. <laughs> ja, Mm. Vad ska du göra i veckan eh, Ja, idag är det ju onsdag. Mm. Eh, på fredag ska jag gå på stickcafé faktiskt. Mm. Eh, Katarina har köpt blockningsvarier för mig. Så mm. att vi ska, det ska ske ett visst utbyte, är det tänkt. Härligt. Ja, det ska bli roligt. Jag hade behövt ha dem när jag blockade min runda sjal i helgen kan jag säga. Mm. Men, eh, Går det med sådana blockningsvarier? Ja, men det tror jag. Att man liksom kan eh, böja dem lite. Ja, ja, men de är flexibla. Annars okay. hade det inte mm. varit någon vits, ja. tänker jag. Jag tänkte att det hade varit väldigt smidigt om man liksom kunde trä in dem i de här små öglarnas. Ja, och så liksom spänna mm. Nu, den blev väl inte perfekt blockad, Men det syns inte så mycket. Jag Nej. orkar nu inte göra om det i alla fall. Nej. Eh, och sen i helgen har jag faktiskt inga planer. Eh, men jag tänkte att jag, jag planerar att göra planer för helgen. Okej. Okay. Jag skulle vilja sticka. Jag är ju lite avundsjuk på Maria och det som är på stickläge på Ölanda. Ja. Jag önskar att jag hade vetat mm. att det var. Jag var ju på Sri Lanka när det annonserades. Ja. Men jag visste inte om jag hade sommarjobb. Nej. Ja, och det kan nej. ju vara svårt. Jag hade ju inte, i dåläget, hade jag ju inte hundra fått mitt jobb heller. Nej. Och då vet man ju inte så här om man kan vara ledig heller. Nej. Men, eh. Vi får vara med nästa gång. Vi får vara med nästa gång. Ja. Om det blir någon nästa gång. <laughs> Ja. Annars, alltså vi har egentligen klara kan man bara då ja, jag. gör jag ett tält. Ja, du bara du och jag mm. Ja. Vad ska du göra då? Eh, jag har lillebror ju här mm. så att eh, vi har fullt upp. Eh, imorgon då är det torsdag och då ska jag faktiskt jobba så då ska han få följa med mig. Mm. Vad spännande. Mm. det brukar också att det är spännande. Ja, ah, det är hon som har villat att han ska. Ja, följa med. men var snällt. Jag ta med honom. Jag sa kan vara med. Ja, vad roligt. ja mm. Och sen på eh, eh, fredag. Så eh, blir det ju, då ska vi på Liseberg. Mm. Eh, och sen får vi se ifall han går med på... Jo med. jag ser på honom att han jättegärna vill gå på stickafesan, eller mm. hur? Oj, han är så ut. Eh, yes. Och sen är det lördag och då... Eh, jag fick tips om att det fanns ett flygmuseum Aha. i Säve. Ja, men det finns det väl. Mm. Du, du är ju nästan hemma hos mig. Eller eh, jag bor inte där men jag jobbar där. ja. Ah. Mm. Eh, jag vet inte om vi tar det eller om det blir något annat det beror lite på vad vi känner för eh, och sen är det söndag också mm. och du vet han är ju kvar här då med ja <laughs> så får se man, hitta vi hitta på. På. man kan gå på universum till exempel ja eh, det, är det är väl roligt det är väldigt roligt om man är ja, ja, Jespa precis uh. eh, jag vet inte får se <laughs> eh, och sen var det tecken på att han inte tyckte att den planen var en bra idé kanske ja mm. ah. Mm. Eh, jag fick ju svar på det? Ja. Eh, nej men eh, vi får se vad som händer och fötter. Ja, helt enkelt. Jag vill sticka i alla fall. Ja. Jag vill jättegärna bli av med min klänning. Ja. Det var ju den ja. som har jag har berättat i podden att jag trodde att jag hade tappat bort den. Ja, just det, du glömde den på bussen tror jag. Du? trodde att jag hade glömt den på bussen på morgonen. Men det hade du inte. Och det hade jag inte och då blev jag så lycklig. Ja. Mm. Man kan bli lycklig och mindre. har precis. Men en min halvfärdiga klänning liksom. Nej. Ja. ja. Men det var ju ingen skada skedd. Nej, det var Nej. det inte. Så, men vänta lite nu. Var det en tävling förra veckan? Ingen ja. Aning. Jo, Maria och Eddie hade ju en tävling. Då gör vi så att då får de faktiskt eh, dra vinnare och publicera det på bloggen. Ja, det tycker okay. jag. Mm. Det beordrar vi dem att göra. Yep. Och den som vann tävlingen eh, som var när jag och Eddie spelade in som har vunnit eh, ett toppspann mullbärssilke mm. får jättegärna maila till oss. Det står i avsnittet eh, som, i avsnitt nummer 16 mm. vem det var som vann för att ja, vi har inte hört av dig så då kan vi inte skicka det. Och vi vill ju det eftersom du har ja. vunnit. Ja. Ja. Vi skriver en liten påminnelse i show notesen till det här inläget också. Ja. Eller avsnittet. Det det bra. Mm. Och så ska vi ha er en trevlig helg och en trevlig vecka. Mm. Ja. Och eh, sticka lugnt i sommarsolen. Hoppas ni får gå på fest. Och ha stickat på er. Ja, snart. Ja. Hej då! Hej då!